Отворех нова страница от нея Ще четош, ти си заклетна на рапа, фена Може би и горен. Извини ме за гласът! Това не е хардкор, просто съм истинска жена. Този път бе по-различно, по-различно от друг път. Аз не летя Блин. на високо, само следва моят път. Ние с теб си приличаме, но аз съм жена. Жените също са силни в своята висота. Аз извадих моят кос, отговорих на нов въпрос. Въпросът бе има ли място за жени в хип-хопа? И махто започнах, така ще завърша. Как? Може би ще съм на високо, може би с това ще може би ще опитам, поне да още един път, може би други ще вървят подъпкания от най път, но защо не? Защо не можеш и ние? Факт е, че вече може и ти го чуваш и ние. Нещо истинско, нещо само за теб Лесно ти е да критикуваш, но дай и ти нещо за мен mm. Не го докато можеш или искаш, но не можеш uh -huh. Не го докато искаш, за да не страдаш и мразиш uh -huh. Нарича 9-6 мечта Първяща към реалността жена Първата жена да дриваш